Jag tror inte att någon som är involverad på den här nivån har någon annan intention. Så vi får inte vara färdiga att säga det. Pappa och Rogge, och, jag tror de har ju en och gjort något stort för klubben. Liksom, och De var väldigt stora där. Och det är ju bara kul att jag och Lucas fått komma upp i A-laget. Båda två också och föra Älvenäs vidare. Rögle-podden säger välkomna hem till oss själva. Eh, mm. Mattias hjälm saknas av semesterrelaterade skäl men jag finns här och jag heter Daniel Rot och mitt emot mig står Linus Alin. Vi pratade precis innan vi drog igång här att vi skulle klara detta även utan hjälms Naturliga, härliga, underbara energi. Jag tycker du satte den starten ganska bra Daniel ändå. Vi fick liksom kicka igång det här avsnittet också. I så fall blev jag bli inspirerad av dig för du stod med armarna som om du precis hade gjort mål eh, inom nidrott. Energi är nyckeln till allt. Härligt! Vi eh, har lämnat vorstarnas förlovade land och eh, de var fina förresten. De var riktigt fina. Ja, den vagnen utanför ishandeln de sänkte ner ett två meter uh, runt uh, galler med uh, akr alla färger och smaker uh, med senap och ja, du hade ju någon uh, periodpaus mellan vi sände ju matcherna och han du ändå smita ut och klippa en vuss i någon paus och du så otroligt lycklig ut när du kom tillbaka ja man måste planera för sig men vi har ju gjort mer än att äta ett vurst. Vi har tittat på väldigt mycket hockey vi har, sett, vi har sett alla värmningar, alla träningar och alla matcher Så vi har i alla fall 100% i närvaron mm. Och vi kan väl då en lite kort summering Rögle vann ju den här kullen Cup då, som heter Efter segrar mot gräs 3-2 Samma siffror mot Lagnar i andra matchen Och sen så vann ju Rögle också mot Kuln En sanning med lite modifikation med tanke på då att Kullen var tvungna att ta tre poäng vinna på den här tid för att vinna sin hemmaturnering och därför tog man ut målvakten i slutet då när det stod 1-1 så sannolikt hade det ju stått sig också kryss efter ordinarietid men hur som helst trög tre raka segrar och vinnare i den här turneringen och det brukar ju snackas också om att ja, men träningsmatch för en träningsmatch och man kan inte dra några stora växlar av det. Men jag tycker ändå att vi kommer hem från Köln med en hel del intryck som är väl värda att prata om. Inte minst på eh, det individuella planet när vi pratar om olika spelare och så. Eh, då har du någon du vill liksom börja med att lyfta fram om vi tittar på uttrycksteckens eh, kolumnen? Uh, först vill jag bara säga att jag tror att uh, i fjol så vann Rögle alla tre matcherna och kom hem med 12-4 i målskillnaden. De släppte in färre mål gjorde fler. Uh, vi vet sen hur det gick när Israel startade och knappt en match för första tio. Så man bara säger först att jag tror på det stora hela så betyder inte detta någonting. Uh, Själva segern i turneringen? Själva nej, segerna, nej. Uh, om Det vi är väl uh, rätt så överens om att uh, det, det kan man inte prata så mycket om, men det man kan, det är det som du frågade om, vilka spelare som stack ut av olika skäl. Det är ju faktiskt tvåsiffrigt antal nya ansikten och nya spelare att, att notera. Så att, ja, nej, men det är väl, jag var ju inne på Erlend Lesund redan i första matchen och, och han blev ju lite sen lite otippat, en, en defensiv back med rätt så får man säga tråkiga arbetsgifter. han blev faktiskt utsedd till Röglers bästa spelare och man hörde alla lagkamraterna och tränaren prata om honom så han här får väl säga att har fått en smakstart i sin nya klubb eller? Ja, i en intervju med honom var också intressant att lyssna till vad han hade att säga om sin roll och sin start och allt det där han är ju extremt medveten om vad han är i Rögl och får göra han ska spela boxplay, han ska vara den som liksom släpper in minst antal mål om man nu kan säga så om en back men bara på isen och, och hålla rent. Han är eh, fysisk men av de eh, tacklingar många tacklingar och de puckvinster han delar ut så kan vi säga att det är en spelare som, som eh, spelar rent också. Han chanstacklar liksom inte de här dårtacklingarna utan han, han tacklar just för att vinna pucken. Eh, och det tyckte jag var spännande att se och han visar också ett spel med pucken som var med tanke på att man inte riktigt visste vad man skulle förvänta sig Var liksom förvånansvärt bra om man nu kan säga så eh, med tanke på att de här rollspelarna brukar oftast hålla det lite mer enkelt i sådana lägen så eh, han, han har absolut eh, absolut stycket ut på, på ett positivt sätt eh, under de här matcherna och även under träningarna ska det sägas så det, han är ju mer Det är ju mer en Janne Jallasvara Än en Erik Karlsson kan vi säga Ja det kan vi ju säga Alltså under de här tacklingarna han delade ut Vi hade ju ofta de vilande rögelspelarna Liksom bredvid oss Eller under oss på läktaren Där vi stod i vår lilla kommentatorshytt Högst upp och varje gång han delade ut En tackling i så de som Inte var på isen vrålade liksom ut sin... Så skrek Daniel Barth <laughs> Ungefär så ja Nej, men, jo, men han, det kommer, han kommer inte att göra mycket poäng, men jag kan tänka mig att det är en back som kommer att bli uh, uppskattad. Alltså, Rögelpubliken har ju en tendens att. Ja, uh, men man har sett många andra med liksom ganska tekniskt begränsade spelare som har blivit väldigt uppskattade. Jag tror faktiskt att han har ganska många egenskaper som uh, kommer att gå hem och. Uh, Rent liksom kompetensmässigt så hade Rögle länge stora problem i, i boxplay. Så jag tror att han, ähm, egenskapsmässigt ser han ju ut att kunna bli en äh, nyckelpjäs äh, när det kommer till döda utvisningar. Var det inte han, Simon Ryfors, hade ett gurgel med försagen? Det enda som chockade mig är att liksom, Ryfors lyckades knocka läsen. Det jag är nästan för mig att Ryfors gick hem med segerna i den här fighten. Han är ju typ 80 cm kortare och har halvmeter korta armar. Så jag vet inte riktigt hur det gick till. Ja, det som vi sa i början kanske. Energin är nyckeln till allt. Ja, verkligen. Men det, det finns ju andra också. Det, det givna utropstecknet. Alltså om det fanns ett frågetecken halvt innan så rätades det väl ut till ett stort utropstecken kring Mattias Sjögren. Ja, det gjorde det och, och den känslan blev, blev starkare och starkare för varje match som gick. Vi var ju, vi, du och jag var ju i Köln i fjol också och, och då var han ju på sin ensamma väg tillbaka till att ens liksom kunna börja träna. Och man har ju minnesbilderna att han kom gående längs väggarna med blicken neråt liksom med fystränaren i släptåg och han gjorde inga intervjuer och han var liksom inte Han var med men han var ändå inte med. Och det är klart att det, han hade ju en ganska tung säsong. En av de sämsta plus-minus-statistikerna i hela SHL. Och sen har han får träna ordentligt. Och, men, och det syntes ju verkligen. Det var en känsla som växte sig starkare. Att det ser ut som. Du ska inte. Det är inte över den bäcken? Men det ser ut som en annan sjögen så här långt. Den gamla sjögen, kanske man ska säga. Ja, om han ville checka i liksom ett antal boxar. Inför det här läget så tror jag han eh, kunde göra det på samtliga. Dels att han eh, fick igång sin produktion direkt även om det inte är hans primära uppgift. Så är det ju alltid skönt för alla spelare att komma in, in i en säsong på det sättet. Mål i första matchen och sen två mål också i sista. Och det fysiska spelet, hur han kunde hålla undan sina motståndare, ta hand om pucken vinna pucken i viktiga lägen, sättet han tog sig in på mål i offensiven... Eh, Ja men det, det är som du var inne på Den, den gamla Mattias frågan. Jag, jag fastnar mest för det här liksom. Han är ju alltid en, en motorn En sån Det var ju inte riktigt för säsongen Därför sitter han inte någon kemi direkt med någon. Och nu spelar han i lite olika om, Lite olika omgivningar och, och det som var intressant var ju liksom, i sista matchen fick han då spela med Dennis Evobay och Daniel Saar vilka för Tredjebritannien och den jag kan inte säga att det var ingen kemi direkt mellan de tre men det var ju Sjögren som stod ut av, av de tre och det är kanske två av de bästa forwards i, i, i laget så det säger väl en del liksom om att han kanske är tillbaka där där han kan liksom driva en enhet han är, inte, han är inte beroende av att det är god kemi utan han han kan ta liksom för platsen. du kommer ju in på också nästa spelare som vi kan väl spinna vidare till center-sidan lite grann. För jag tycker en sån som Anton Bengtsson och också Simon Ryfors har visat fram fötterna på, på ett föredömligt sätt. Du, du skrev lite om det i en krönika var det väl med, med just center-sidan. Vilka skillnader finns från förra säsongen kontra till den här. Va, vad är det du ser framför dig på just den positionen? Jag backade och läste vad jag skrev i fjol efter sista matchen jag kommer ihåg att jag pratade med Ted Britten där. Och då, då var ju Sjögren osäkert startande och man gick och väntade på Matt Andersson. Och när väl Matt Andersson kom så gick han sönder och försvann. Så det var ju en centersida som var väldigt, väldigt svag och då Ted fick ta ett enormt ansvar. Nu har man då Ted i som har växt liksom... Växte ut till, liksom, ja, alla vet vad han går förstå för. Han är kanske deras viktigaste spelare. Om parentes, bara innan du fortsätter, är att Ted så såg ut precis som man förväntar sig att han ska så ut, se ut under det här kundläget. Det är ju en spelare som kommer och mullar igång och han. Ja. Eh, han vad ger det igen? Ja, det han. Jag har jag inte så superväsen av som jag tror det är den minst, det är nu ändå de är minst orolig för, för att han, alla vet vad han går för. Men han då Och sen Sjögren in och slags Tillbaka i stark form Och sen har man värvat Anton Bengtsson Med över 300 SHL match för 26 år gammal Med liksom Dokumenterad erfarenhet Lägger ju till liksom Simon Ryfors som, som är underskattad Och alltid går som en klocka Och sen finns då Hampus Gustafsson Som är prov, provspelare Och Jag har glömt en Ryfors, Hampus Gustafsson Ted Butén, Anton Bengtsson Mattias ja. det, det Där är ju lite mer uh, kräm i den, uh, i den centerbesättningen uh, där finns ju en annan ryggrad och det tror jag var en, en stor anledning till att uh, det, det nu är en tung faktor att det börjar som det gjorde också att det, det, det krävs att uh, ryggraden uh, sitter där liksom Erik Andersson har väl också varit och på lite på centerpositionen. Det var faktiskt han, det var han som hängde i luften tror jag för oss båda där. Precis, är det? han vickar ju då och då som center och är fullt duglig i den rollen kan bär liksom bära en fjärde kedja som center. Så man är uppe i liksom sex alternativ. Vad betyder och det... det för ett lag då? Alltså när man har just lagets ryggrad att den, den är bättre förberedd på något sätt nu. Ja men det är ju den centrala linjen liksom, det är det handlar mycket om det. Ja, det, är, det är otroligt, otroligt betydelsefullt. Det gör att, att laget står stadigt. Men att se vad, vad, vad en fungerande center gör för, för resten. Liksom, titta vad, vad Ted Britén stod för liksom, säsongen. Så att ja, Där börjar de på en helt annan platå. Mm. Det fanns ju en spelare vi i förra veckans avsnitt pratade om de här, vi var nyfikna på, extra nyfikna på inför äh, könläget Niklas Hansson. Äh, efter två säsonger i AHL, tillbaka i, i ett svenskt SOL-lag nu. Jag måste ändå säga att jag tyckte att det han visade upp äh, gav lite grann mer smak äh, i hans backspel. Och, och, äh, ja, för det, det är ju inte jättelätt att och komma in i, i ett nytt lag med. Större rink och allt vad även om han spelar så tidigare. Eh, vad säger du själv om Hansson? Jo, men han såg eh, följsam och eh, gedigen ut. Jag tror han, det, är en, det är väl en sån som är lite svår att liksom bedöma. Jag, jag tycker som du att det såg lovande ut. Men jag tror att eh, jag skulle inte gå längre än så. Eh, jag skulle nu vilja avvakta... Det behövs nog eh, sättas igång på allvar innan man får kvitt och liksom var han, eh, var han står. Jag har listat ett gäng snackis här också. Andra spelare. Ska vi fortsätta nörda lite? Kör. Det kan man göra. Mörda. Ja. Mörda. Nörda. Nörda. Ja, Mörda, det låter bättre. Han spelar <laughs> ja. alltså en väldigt otrevlig podd framöver. Ja, jag håller med. Eh, Dennis Eberberg. Dennis Eberberg, ja. Utvisad 450 eh, äh, gånger. Ja. Jag eh, ska jag att han ju inte kommer att äta knackvurst Med domarna och det tror jag inte Han var utvisad minst två gånger i alla matcherna och Vi pratade lite med honom när vi spelade TV, Han hade ju det är inte som Han, han protesterar inte så mycket Mot de flesta, det var ganska klar utvisningar Nej men han är väl Känslan är väl att eh, Det kommer säkert att bli jättebra Men eh, han har rätt så bra väg kvar i formen, det känns inte som att han hade ordning på sin stora kropp. Det såg lite otimert ut rätt så mycket tycker jag. Ja, det är väl typiskt så det blir från en storvuxen spelare som vill mycket. Alltså Tävlar för att vinna varje duell hela tiden. När man då har lite cast-timing i början av säsongen, då kommer ju lite snett. Han har ju någon boarding-utvisning till exempel som var fullständigt solklar och någon uh, roughing också tror jag. Um, men som om, det man har sett av honom på träningarna uh, Andas ju ändå rätt så mycket kvalitet måste jag säga. Jag tycker yeah. att han ser stark ut och eh, motiverad ut också. Ja han ser, han ser ut att vara på ett bra ställe i, i livet på många sätt. Och det är han är inte så mycket att snacka om. Det är ju dokumenterad klass. Det kommer att bli jättebra. Sen behöver han nog, den här för, behöver han nog några match för till innan, innan han liksom, börjar hitta timing hitta och så annan spelare som verkar behöva några få till i Dominic Bock. Även om han blixtar till med Nils Hyglander när de eh, hittar varandra lite grann i någon match gjorde något mål som de låg bakom. Så såg han också eller inte också, för det gjorde man inte tv Eberberg, men han så frustrerad ut tog ett par sådana här eh, klassiska, jag är förbannad utvisningar också. Mm. Eh, där finns väldigt mycket hockey i Dominic Bock, men han, det känns som att han ville väldigt mycket och, och inte riktigt fick ut. Och det var ju Kamea sa i en intervju hos oss innan de skulle åka. Att det viktiga är att vi inte blir frustrerade för att saker och ting inte kugar i som de gör under en säsong. Utan att vi, vi håller oss lite kalla och är medvetna om det. Men det känns som att han eh, han ville mer än vad han kunde visa. Ja, det rök ju huvudet lite grann som från vurstgrillen utanför. Det kändes som att han... Jag alltså var liksom förbannad på, på världen. Han. Nej, äh, det är han behöver Behöver precis som EvoBay. Mer tid att hitta kemi och timing. Erik Chelliner. Äh, ja, men han, han ser ju. Det är ju en av de allra mest intressanta. Vi pratat om det. Kommer han att fixa uppgraderingen? Det ser ut som att han åtminstone har fattat äh, poängen. Det ser ut som att poletten har trillat ner. Äh, han ser ganska. Han ser ganska ma liksom majestätisk ut. Uh, jag tycker att han, han ser ganska stark ut. Men uh, precis som i fallet Niklas Hansson, uh, Jurin kommer nog överlägga fram till det börjar spela som poäng. Det är först där vi kommer att se var han står någonstans, tror jag. Intressant. I Röylers powerplay också, eftersom vi har sett uh, värmningar och så, och hans samspel med Cody Curran. Ja. <laughs> Där satte jag uthållet va? Är det ju de faktiskt. Inte Curran utan Curran. Har, har jag också lärt mig under Hekligen. det här träningsläget. I alla fall. De två har ju stått och nött en hel del på. Um, hur de ska hitta varandra. Alltså Jelena som står som point. Styr ett powerplay. Uh, Curran som är på ena kanten. Antingen kan Jelena gå själv på skott. Um, med det vapnet han har där. Eller hitta ut till Curran som gärna. Klipper till direkt och de har... Eller Daniel Saar på andra kant. Precis, det är ju det tredje alternativet. Men de två då, Curran och jell har tränat en del på den här passningen i sidled. Hur Curran ska komma till pucken, hur han ska, var han ska placera sig och så. Så det kan bli ganska intressant att fortsätta följa de här träningsmatcherna. Ja, det, det är definitivt. Och där, menar Rögle, letar ju länge, länge, länge efter ett fungerande powerplay för säsongen. Det var kanske först när Angelina kom som man fick den här strukturen där menar de tre, där är två till, men de tre med Angelina på blå och, och Sar och Curran ett hack ner, då fick man plötsligt tre eh, brutala hot. Eh, och det som är ganska svårt och de är ganska puckskickliga allihopa det är ganska svårt att försvara sig så känslan är ju att stommen till en första power eh, den första Power-uppställning, den är klar och, och den ser eh, lovande ut. Sen har man en andra uppställning som man, eh, där man leker med lite olika, men där, där Bock är med och Niklas Hansson är med och Höglander va? Mm. Eh, så där finns ju, där finns ju en stomme och en struktur eh, tänkt till den också så att... Powerplay men framförallt med den första uppställningen eh, Även om man inte fick det Till att stämma hela tiden så ser man ju Att det kommer, det kommer att bli Ett bra powerplay Sen har vi en, en spelare också som Som skulle ha varit med i powerplay Men inte kunde i två av tre matcher För han tvingades vila Leon Bristet eh, Ja, det är nog läge För eh, lite oro Bland eh, supporterna, eller vad, vad tror du? Ja men det är klart att det är, han, han berättar för oss i vårt studieprogram att uh, han har besvärats av en skada som har gjort att han inte har kunnat träna precis som har velat i sommar och alla som har läst intervjuerna om bristet vet hur, hur otroligt noggrann han är med sin, sina förberedelser så det är klart att han har ingen optimal uh, väg in i denna säsongen. Uh, och skada som jag vet inte om de pratar om att det är försiktighetsavtgärd och så men det är klart att åka ner till Köln och man kan inte spela de två sista matcherna det är ju inget, det är inget jättebra tecken sen kan inte jag ha omfattningen av det är möjligt att det är en skada som kommer att liksom läka ut och försvinna och då är, ju, då är det ju ingen fara men klart ska det fortsätta så här med stopp och start så kommer det ju att besvära. Mm. Sen har vi ju eh, en spelare som vi också måste prata om såklart eh, lite mer då. Hampus Gustafsson eh, provspelare i Rögle. Vad eh, finns det för eh, finns det någon slutsats att dra redan med Hampus Gustafsons vara eller icke vara? Det är väl, I min värld är det helt beroende på tanke på, på rollen. Jag menar vill man värva en, en spelare för tredje eller fjärde kedjan så, och känner att han passar in i gruppen och kan få honom till, till en rim. När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare.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 Men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Bronlagers Lagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget. Bli peng på så sätt, då, då ska det ju såklart eh, kanske ageras på den fronten. Men tänk om man har någon för och då, då känns det som att det finns andra spelare nu som fyller de platserna. Ja, det håller jag med om. Det, det ser är ut som en spelare för fjärdekedjan, max tredje tredjekedjan. Uh, han ser ut som en väldigt liksom, ärlig spelartyp som kommer att göra en riktig liksom, lagspelare. Uh, det är frågan var man ska lägga vad man ska lägga. Man har ganska bra konkurrens liksom, på, på centersidan. Och liksom, sommans eviga följetong med Daniel Widing uh, som, som vi fortfarande inte vet om, men vi får väl anta att han inte är aktuell. Men han... Uh, han spolades och han, han gjorde han visserligen ingen center men han var ju, var ju där och, och härjade för laget han också så att jag vet inte det får nog ge det lite tid till. Det var ju faktiskt han hos Gustafsons Tre första seniormatcher på svensk ring någonsin. Han flyttade till USA som Junior. Han har varit där åtta år. så att uh, Han har ju tid på sig. Han, uh, han har en månad till på sig. Men uh, tre matcher redan uh, spelade. Uh, jag vet inte. Man får gissa kanske han kanske behöver steppa upp lite om, uh, om det ska bli uh, röglig hela säsongen. Ja, men så här. Om, om man hade. Man tänker att han, han måste prestera något som är lite bättre än vad alla förväntar sig under de här matcherna, under den här försäsongen. Ja, och han ska väl bidra med någonting som inte redan finns? Ja, men lite så. Och om vi då tittar på matcherna i Köln så är han väl på den nivån man kunde tänka sig och vad kanske folk trodde. De här matcherna som är kvar nu, det är väl där han behöver ta ett kliv till och det det. Alltså kunna visa att man kan städar utan ett boxplay, alltså även om boxplay funkar bra såklart så att man tar en ännu mer framträdande roll där och att man syns lite mer i 5 mot fem spelet Så eh, för tidigt säger jag något om något beslut, men eh, det är ju en viktig tid som väntar för honom såklart nu, eh, de här matcherna som kommer. S sista spelaren i, i snackiskolumnen, Okej. Okay. Eh, som osökt kommer att följa in oss på nästa ämne, men det är Daniel Sa som ändå eh, det var lite intressant, jag, jag gjorde en intervju med honom efter första matchen där han eh, blev dubbel målskytt han pratade om att ja, men han har alltid känt att han har haft kapaciteten i sig för att vara i, alltså slåss i toppen av eh, SHLs skytteliga och eh, med tanke på att det ser ut som han skapar så känns det också som jag vet inte, lite, lite spännande ändå att han eh, går med de tankarna och, och har den även om den är en högst, högt krav kravribbar på sig själv. Så det är intressant att den målbilden finns för en sån spelare tycker jag. Verkligen. Det känns som att det har hänt ganska mycket sedan han kom hem. Jag inte annars sagt det för ett år sedan. Han har ju fått ganska mycket råg i ryggen av den liksom utvecklingen han ändå fick vara med om för säsongen. Det ska bli intressant att följa. Men det är väl dit du vill komma att Röglund och spela tre matcher, eller inte tre matcher i rad. Tanken var väl tre matcher i rad med Sar, Briten och Dennis Everberg. Och då Bristet på annat håll, även om det Bristet inte kunde spela de två sista matcherna. Men vi får ställa oss den frågan. Är tanken att Everberg ska spela där och att Bristet helt enkelt ska flyttas på? Ja, men med tanke på att de har ställt upp så... Så är det väl ändå känslan nu, är det inte det? Även om man testar friskt under försäsongen så vill man väl ge dem en alldeles chans att få kemi. Alltså få några matcher i rad tillsammans och se om, om de kan leverera på sådana höjder som gör att de blir den givna första kedjan. Man ser väl också en kapacitet i Bristet om han är hel och frisk och redo på alla sätt och vis. Att han kan vara ett stort lok i en andra kedja som leder till att Rögle får det. De har varit ute efter i ganska många säsonger nu. Två producerande, ledande, offensiva kedjor som man inte bara står och faller med, med en enhet. Nu är det må är många, men det är en del träningsmatcher kvar. Men fortsätter Rögle konsekvent matchen för den här trean då är det ju då är det inget snack om saken. Och det är väl första även Loset-Bristet är redo att spela mot Linköping på torsdag till exempel. Om man ändå väljer att spela britenia vorberg Sa. Ja, det är nu. Det, det börjar bli intressant att se om man fortsätter att spela med den. Visst, det väl ja, jag tycker fortfarande att de gör rätt som testar andra modeller, men jag måste ändå sätta att jag blir lite förvånad om man spräcker den om man spräcker den kedjan med tanke på Det är faktiskt med tanke på hur bedrövlig förra säsongen började liksom att när serien börjar så, så måste, måste det funka helt enkelt. Och att lämna någonting som man vet funkar skulle ändå förvåna mig om man liksom Slå sönder den kedjan. Och hoppas att det visst, det kan ju bli så att med, med Evorberg, och om de hittar kemin att det blir ännu bättre. Eh, men jag tror att eh, jag är lite, lite förvånande då om man slår sönder den. Jag skulle, med tanke på hur, hur stark Sjögren ser ut också nu så eh, så skulle man bli i alla fall vara intresserad av att se ett test med, med Sjögren, Evorberg och vet inte. Höglander kanske eller någon. Mm. Eh, eh, så jag kan se om vad som har hänt, hänt där. Det förutsätter jag att de kommer att testa. För att det är väl de blocken vi rör oss i, liksom de spelarna vi pratar om. Mm. Också intressant att se lite hur de har sett ut på backsidan, tycker mm. jag. Nu är det ju en Craig Shearer som ska in i, i månadsskiftet septem september och oktober. Det är en bra bit dit man har spelat gängmatch för. Så jag menar, det vi har sett där med bland annat Niklas Hanson tillsammans med Code Coran, det är ju. Vad heter han? Cody Curran. Mycket bra. <laughs> Tack. Mm. Eh, nej, men det traditionella är väl traditionell, att man brukar sätta ihop eh, och liksom, matcha folk efter egenskaper. En lite mer spelskicklig ihop med någon lite mer fysisk. Eh, men det känns som att Rölder har satt ihop Curran och Niklas Hansson och sen eh, oftast Berthov och Jelina. Eh, men precis som förra säsongen strukturmässigt känns det som att man lägger väldigt mycket krut på de två första backparen och sen så kommer ett block med, med där liksom den ändå samlade kraften är lite, lite svagare. Men min känsla är väl att det är just de fyra backarna som snurrar högst upp i hierarkin. Sen har man tre där bakom med Samuel Jonsson, Jakob Bondesson och... Eh, Lesund och ja, Läsund Men som är någonstans där. De är på plats 5-6-7 eh, tillfället. Och Jakob Ragnarsson, eh, som är väl ändå är den som har sett eh, svagast ut av, av backarna, hade lite strul eh, nere i Schweiz. Tyskland. Tyskland. Vad sa jag? Schweiz. Oh, I Köln har vi varit. Ja, har vi. Eh, men som ett ungt nöjförvarv så är det kanske ingen skrädd att han ligger sist men det känns som att han, eh, han, han är inte riktigt eh, på, på, på, på samma höjd som de andra tre. i min känsla. Nej, ett tack eh, bak då, i, i eh, laget. Målvaktsfrågan mm. som på förhand är så oerhört intressant i det här laget. Det som måste funka för att man ska nå målsättningen och, och gå direkt till kvartsfinal. Roman Will mot, eller mot med, Kristoffer Rifalk där bak. Det var väl en Roman Will som var li, så lite eh, premiärnervig ut i, i match 1. Rifalk som kom in och så mer stabil ut och sen då Roman Will varm i kläderna, kändes som, i tredje matchen och la även något på någon slags jämn nivå i höjd med Rifalk då. Så uh, ingen som stackar ut sådär som någon vägg men heller ingen av dem som så uh, skabbligt, tafatt och, och, och svag ut sammantaget. Nej, jag håller med. Uh, varsin för kanske först 2-plus prestation uh, även om jag tycker att Rifalk kanske så... Lite vassare ut i sin match. Och sen Vill som uh, steppade upp tycker jag i, i tredje match mot Köln. Visst det känns som att det var mycket skott i fri trafik. Men han, han utstrålade lite mer pondus och lite mer säkerhet. Uh, än vad han gjorde i första matchen. Uh, så att, uh, men var de beroende av en, någon slags. Uh, ja men en, en bra start för målvakterna. Så tror jag ändå att de åker hem och, och kunde bocka av det lite grann. Och känna att uh, men de är med i matchen båda två. Sen har det ju också varit eh, lite frågetecken kring en annan eh, del i Röglos lag, kaptenerna. Eller stora frågetecken eh, när Röglö var nere i kulen här så var det väl Tello Mattsson som vikarera och, och hälsar lite på domare och så. Och, och fram och snacka lite. Men, Ted också någon match va? Ja det var det nog. Eh, men vi får väl utgå från att Rögle vill ha detta så snabbt som möjligt på prämt och presenterat, eller? Många lag har ju redan presenterat sina kaptener så att eh, det kommer säkert i, i dagarna. Eh, vad är det för dag idag? Tisdag idag. Eh, så, nej men eh, jag vet inte. Vi kan, det är mycket möjligt att eh, det är kanske är redan ute när ni lyssnar på detta, så vi ska inte dröja för länge vid det ämnet. Jag skulle bara vilja säga på ett liksom, övergripande plan att, att konkurrensen där känns ju otroligt vässad jämfört med förra säsongen. Uh, men, uh, inget ont om, om Jesper Williams som han var ju en av fyra kaptener förra säsongen. Men i år hade han ju inte haft en skugga av en chans att bli kapten om han hade varit med. Uh, Vilka har vi? Mattias Sjögren, Craig Shearer såklart årets uh, kapten. Ted Brittén. Te Leon Bristet. Tidermattsson. Ehm... Uh, där är ett, ett gäng till. ser Everberg Everby, vill men... jobba in honom i min kapitänens ja. roll. Uh, Curran. Ja, definitivt Curran skulle kunna vara en uh, ass. Jag tror att han... Uh... Taylor Mattsson, som uh, tjänare har varit, haft den rollen tidigare. Ja, uh, och det är klart att som vi pratade om när vi... Uh... Jag har pratat om i efterhand här att det är klart att Mattias Sjögren var ju stor favorit att bli kapten för säsongen. Men han var ju helt väck. Så att, eh, det var ju helt rätt. Han, han var ju inte någon av kaptenerna. Och det, det kändes ju helt rätt. Han var ju inte med laget. Eh, men det är klart att när han eh, startar säsongen så här så måste han ju, spelbolagen måste ju ha lägstådds på han som ny kapten. Men, I min bok är det så pass enkelt nu så att är Mattias Sjögren frisk och hel och... Eh, alltså från början, och med tanke på historik, med tanke på traditioner och vad han är för typ av spelare så, så är han given lagkapten för det här gänget, tycker jag. Och om det då hade varit alltså, svårare att säga om, om Craig Shearer hade varit här från start så blir det lättare nu med tanke på att han kommer in så sent. Ja, men precis som att Sjögren diskar sig själv för säsongen för att ingen visste när han skulle spela så Tycker jag att uh, Shira diskar sig från C. Att han inte kommer för att han har spelat uh, ett antal matcher i oktober. Uh, han är säkert en av fyra kaptener, Shira. Nej, ja, men den ledarrollen ska han ju ha. Han ska det ju finns. ha en bokstav på bröstet. Men uh, när sjögren finns tillgänglig så, så gör du det här valet ganska enkelt. Då får vi bestå av skam uh, skammens rådnaderna när vi får facit Men är rullgiltig på den samlade tips att man säger att sjögren blir kapten. Och assisterande blev Shira Britén. Matson. Kanske Bristet, vi får se. Eller Everbury. Ja, det är Matson. Everbury Bristet som slott som sista ja. året. Som sagt, det är många om, många om den sista platsen. Härligt! Ska vi rulla vidare? Det tycker jag. På tavlan eh, står Malm as sportchef. Det gör det. Jag pratar med Christoffer Malm. Eh, det finns en intervju med honom och med Erik Jellina för övrigt ute på hd.se. Eh, Malm blir alltså eh, som har varit scout hela den här säsongen, kommer, eh, den gångna säsongen kommer fortsätta med det men kommer också på papper nu och även vara assisterande sportchef till eh, Chris Abbott. Och, till den eh, rollen hör jag och ja men Världsbollplank diskuterar både nyförvärv och vilka de ska förlänga med den befintliga truppen, hjälpa till med administrativa uppgifter som han själv uttryckte. Ja, men sånt som är bakom kulisserna som ingen ser, men som måste göras. Och med tanke på hur många gånger vi har, till exempel med, med masken när han var sportchef för Ögle, eh, Anders Karlsson, diskuterat den arbetsbörda alltså, som, som ligger på. Eh, den som innehar den rollen så är det väl sunt att avlasta så mycket man kan. Eh, ja, det är väl också ett kvitto på att det går ganska bra för öglö, alltså ekonomiskt. Man har, man har utrymme och, och unna sig den lyxen om man ska säga. Det är ett antal klubbar som har assisterande sportschef eh, och det finns säkert. Det finns säkert perioder som, som ni som är um, ganska hanterbara belastningsmässigt men det är ju ett, ett maratonlopp och, och Chris Herbert såg uh, betydligt mer grå ut i ansiktet i, i uh, februari än han gjorde i, i augusti i fjol. Så att, uh, har man den möjligheten att uh, liksom stärka upp på sin organisation så uh, låter det, det som ett uh, logiskt uh, nästa steg. Mm. Nu rullar veckan vidare. Vi Just. är på hemmaplan, men Röjle spelar flera matcher. Linköping hemma på torsdag. Är för, alltså första hemmamatchen för den här säsongen i Katena Arena. Du har lärt det med. Jag har lärt mig det med, ja. ja, men. ja men. Det känns ändå någonstans nu som att um, vi har en månad kvar till SHL-premiären uh, när Röjle möter HV hemma. Nu känns det ju som att det, tiden kommer att gå väldigt snabbt fram till den. Det brukar liksom första träningsmatchen är punkten för att det, det rullar på i sin, sin gamla vanliga takt med en eller ett par matcher i veckan. Och sen helt plötsligt så, så sticker tiden iväg och, och vi står där och laddar upp med ett premiärpaket. Nu står du med en, en av dina klassiska lappar i handen. Är det dags för något spännande? Jag står här och det ser som att jag kommer med en silverbricka. Är det så bra? Nej, det är det faktiskt inte. Eller... <laughs> Jag vet inte. Ni som är gamla, ni får hålla för öronen. Det är alltså dags för en hälsning från en gammal profil. Och idag är det en gammal, vad ska vi kalla honom? 90-tals stofil, profilhjälte. Kort historielektion för eventuella yngre läsare. Inför säsongen 1991-92 gjorde en monstersatsning, miljonsatsning med den tidens mått för att nå högsta serien. Där var på ett chansbäkat lag. Krista Abansson. Blev tränare och man varvade en lång rad nyförvarv såsom Kenneth Johansson, Kari Elorantra, Kari Soranjemi, Mikael Jelm, Peter Lundmark, Mats Löv. Satsningen lyckades i en femte avgörande match mot Leksand så vann Rögle i förlängning och gick upp i elitscen för första gången. En av alla dessa stjärnvärvningar var centern i första femman, Bohemen och Eleganten med nummer 24 på ryggen. Man kanske kan kalla den för hockins prebenelkärn. Jag pratar om Heinz Ellers. <laughs> Det är ju så att Heinz tränar nu mer along Och när vi var i Köln i helgen så sprang jag på honom i korridorerna. Varför, varför Bohem? Jag som inte var med på den tiden. Liksom. Ja, men jag vet inte. Lite så här brolinig. Lite. Alltså inte. Han, var, han har ju inte kommit dit i. Han har haft stöd att spela i Camemberts system tror jag. Mer, mm. mer Johan matti Altonen än äh, Mattias Sjögren. Jag fattar, jag fattar. Mm. Uh, och jag träffade honom i Köln och frågar om han kunde minnas lite grejer från sina två säsonger i Rögle. Han var även med under första säsongen i Elite 92-93. Och det vill jag ju kunna gärna göra. Och Heinz sa så här. Jag tänker att det var en rolig tid. Det var skoj att få vara med och bygga upp något. Rögle hade ju varit bra ett antal år i division 1, som det hette på den tiden. Men aldrig riktigt tagit steget upp. Så gjorde man den här satsningen och hämtade in väldigt många bra spelare. Det fanns också redan många bra spelare i klubben som bröderna Elvenäs och Pelle Svensson. Jag är kanske en sån här hockeynörd. Jag minns mycket från min aktiva hockeykarriär. Den där femte avgörande matchen hemma mot Leksand minns jag väldigt tydligt. Inte för att jag själv gjorde någon bra match. Men att se pucken gå in och se hur alla hur glada alla blev. Det sitter verkligen kvar. Man förstod hur länge folk hade längtat. De förtjänade det. Jag minns också att vi hade väldigt bra fans. Det var otrolig stämning runt matchen. Folk stod tätt in på isen. Och hallen var ju byggd så på den tiden. Det blev nästan som ett gladiatorspel. Vår tränare, Abris, var en riktigt stark personlighet. Jag hade haft honom två år i Leksand. Så vi kände varandra när jag kom. Rent hockeytekniskt var han kanske inte världens bästa tränare. Men han fick alltid fram det bästa av alla spelare. Han var riktigt bra på att motivera människor. Hade man problem... Det spelar ingen roll vad det var. Då ställde Arborgs alltid upp. Man kunde alltid åka hem till honom och prata. Arborgs har betytt mycket för min karriär. På det privata planet blev pappa för första gången i Engelholm. Det sitter också starkt. Rent hockeymässigt är det Annars Kenny och Jörgen Jönsson jag minns. Jag är väldigt imponerad av vilka vägar deras hockeykarriärer tog. Det kunde jag kanske inte precis se när jag kom till Rögle. Intressant. Härligt med dina hälsningar. Kan man säga att det blir lite ketchup-effekt när rögle var behinds, eller? Det eh, kan man säga. ching Har <här> <här> <här> Hade hjälm vattaren slått på sin symbol. Ja, det är han. Men jag kan också säga att min, uh, min cliffhanger från i, i mars hänger fortfarande kvar. Nu har påbörjat andra projekt efter det. Jag vet inte om den längre kan räknas som en cliffhanger, men jag ska plocka ner den. Ja, men, men du rädde upp detta snyggt med att hämta hem en hälsning från Köln. Ju, Nej, jag har jag bunkrat en till, så uh. att uh, jag, ligger, uh, jag ligger bra till. Härligt. Men det är en eh, perfekt slutpunkt. Nej det var jag det inte. Du har jag, mer? jag har en sista grej som jag vill eh, säga. Jag tycker att eh, nu när vi har lyssnarna på tråden ska de plocka fram sina almanackor och ringa in onsdagen den 11 september klockan 19.00. För då kommer vi att arrangera nedsläpp i Katena Arena eh, klockan 19 på kvällen då. Då kommer eh, vi två och Mattias Hjelm där och eh, Rögle:s alla spelare och tränare kommer då och vi kommer att fråga ut dem eh, på scenen och eh, vi hoppas att det blir fullsatt. Ja, eller hur? alla är välkomna då och alla är välkomna att eh, följa oss eh, via hd.se eller papperstidningen eh, hela vägen under försäsongen och sen in i esl säsongen Och vi kan väl eh, säga att vi såklart kommer att vara på plats och bevaka Rögläs hemmapremier nu mot Linköping alltså på eh, torsdag. Nu är vi klara. Nu är vi klara och nästa vecka så uh, kör vi väl igen va? Inget snack? Nej, det gör vi absolut. Härligt. Ha en härlig vecka så hörs vi. Hej.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 Köp din lott på postgårdlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.